Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu, que emite Dende Ferrol. Ao longo das últimas décadas, as empresas transnacionais e os gobernos impulsaron tratados de libre comercio e de investimentos ás costas da cidadanía, vulnerando os nosos dereitos e os do medio ambiente. Ao longo das últimas décadas, vimos loitando pola soberanía alimentaria, polos nosos bens comuns, pola asestión dos nosos recursos, pola defensa dos nosos empregos, os nosos territorios, as liberdades, mentre se democracia. Entre todas podemos parar os acordos que se están negociando ás nosas costas e tratar de revertir os impactos nocivos dos tratados pasados. Xuntas impulsamos as nosas alternativas que se fundamentan na primacía dos dereitos humanos e na defensa do medio ambiente, por encima dos privilexios e beneficios das grandes empresas. Era este un texto tirado do manifesto senado pola plataforma Cidadá de Ferrolterra contra o acordo transnacional de libre comercio canto a convidar a participar no Día de Acción Global que se celebrou en boa parte do mundo pasado 18 de abril deste ano 2015. As persoas e o planeta antes que o beneficio corporativo. Esta semana, en Radio Filispín, atendendo a petición que se fixo tende a plataforma de farolterra contra o TIP o Acordo Tras Atlántico de Libre Comercio, falouse deste tratado e de todos aqueles que intentan condicionar a nosa vida vidaás agachadas, as nosas costas. Tres perso da plataforma de ferroterra contra este tratado estiveron en Radio Feín, Celso, Rubén e Elvira e explicáronos pois, entre outras cosas, como pode afectar este tipo de acordos entre os estados e as transnacionais ás nosas vidas? ouvímonos. Eh, Estados Unidos está a perder terreo en canto á hegemonía económica. Eh, era unha primeira potencia económica e agora estás encontrando con competidores que lle están quitando, lle sacando Mercado, como son os BRICS, que serían, bueno, son as iniciais de China, Brasil, Rusia, India, eh, China e Suráfrica. Os, os que o bloque, que ademais parece ser que están establecendo unha especie de alianzas comerciais entre eles. Unha das eh, explicacións é esa. Outra é eh, que, a ver, Estados Unidos tamén eh, sufriu moitísimo a, a crise Eh, tamén tivo a súa burbuña imobiliaria, entón eh, a súa economía padeceu bastante por iso entón, os economistas preferiron utilizar como medida para mellorar a economía a, a apostar polo tema do comercio internacional, en lugar de o okay, que eh, reforzar as economías locais de cada país eh, esta, bueno, esta última interpretación eh, linja eh, estes días a, ao profesor Vincent Navarro E dicía que varios moitos expertos estaban agora mesmo dicindo que o que debería apostarse por eh, reforzar as economías locais, as economías domésticas da xente para eh, que consigan maior capacidade de poder adquisitivo para poder eh, reactivar a economía a nivel interno en lugar de aportar, apostar por unhos acordos de comercio que van a beneficiar simplemente a grandes multinacionais a grandes compañías eh, que van levar o capital vano mover eh, o seu gusto por todas partes, básicamente. Si ya hasta ahora estas políticas neoliberales e de recortes que se están aplicando hasta ahora han sido nefastas han provocado máis pobreza, máis emigración máis paro, máis desigualdad esto va agudizar pues, todo tipo pues, de privatizaciones, de recortes e que incluso Se pretende que sean irreversibles, lo vamos a ver después si hablamos de, en la sanidad, en la educación, en menos democracia, en menos derechos, en más desigualdad y más o menos pues eh, la plataforma ciudadana de Ferrolterra contra el TTIP, llamamos a todas las personas a que se sumen, sean de donde sean, está abierta a todo el mundo, pero lo importante es que vengan, que escuchen lo que es el tratado de libre comercio, que se informen y que hay que seguir combatiéndolo porque tenemos que pararlo. Uh -huh. Vamos a entrar un poquinho nas cousas así Que nos afectan a cada un e cada unha de nós. O sea, como nos pode afectar O, o acordo San eh, Acordo UCQ, Acordo transatlántico De libre comercio Parece así como que nos vamos De, de transatlántico ¿no? <risa> sí, de, <bueno. risa> eh, Como nos pode afectar Todo isto na nosa vida cotidiana Na educación, o no noso traballo eh, A xente que está pues, no sé, Desempregada incluso eh, na, na saúde mesmo Cando necesitemos dela Pois vos lo explico, imagínadevos que aquí nosa ciudadanía Conquerimos a través do noso goberno dunha norma favorable para a maioría da poboación Neste caso, unha norma laboral protectora, non? Danose saúde cando estamos traballando Pois estas tres nacionales xa teñen eles pro proposto a través deste tratado Tribunais de arbitrio Unos tribunais de arbitrio que eles controlan E, por suposto, eses tribunais de arbitrio internacionais controlados por eles Van a obrigar aos estados a susseitarse a unhas normas Polas cales os seus beneficios ou os intereses das estadas nacionais Non poden colisionar co tribunais coa legislación vixente nos estados nacionais co cal, se si noso, nosotros, por exemplo temos unha norma sobre amianto que a proíbe eles queren que sea permitida porque resulta rentable e beneficioso para eles non pode haber unha norma aquí no estado español ou no, no, nun estado nacional que contradiga ese interés que eles teñen Eh, por manter unhas normas beneficiosas para os seus intereses ou para o seu enriquecimiento uh -huh. me comprende que se perde soberanía o estado democrático, social e de direito que ten o estado español un pouco se difumina é ¿no? eh, que deixa de existir despois, na vida cotiá as persoas ainda Podemos recurrir a nosa legislación e os nosos tribunais Para que nos defenden Pero os nosos tribunais van estar atados Porque eles non poden dictar ou contradecir Unha norma internacional que vai estar vixente aquí E que esa norma internacional a vai fixear Pois un grupo de transnacionais a través dun tribunal de arbitrio uh -huh. Controlado por eles Mm. Pode ser dar o paradoso de que os estados que de unha maneira incumplan ese acordo transnacional que ven de asinar ou que van a asinar, serían sancionados con multas millonarias está. por ter, digamos, infringido esa, ese acordo. No caso, no suposto, digamos, que se pusieran de parte da xente, no por, uh -huh. explícalo así rapidamente. ¿no? Por exemplo, un estado, pola súa legislación, ten que pagar unha indemnización millonaria e obriga a legislación a pagar esta transnacional e vai afectar aos seus beneficios, aos seus intereses pola pola loxica deste tratado o que vai ser o revés. Que o, que sexe ao Estado, ainda por riba de causarlle ese dano a súa pobación lle pague a él para compensarlle a perda de beneficios. É uh -huh. unha cousa braiante. Uh -huh. Esto xa se está dando en, en Ecuador, coas petroleiras. Ainda por riba de recibir a contaminación destas de empresas, tenlle que pagar a elas. e que isto non pode ser. Integrantes da Plataforma Cidadá de Ferroletarra contra o TIP, o Acordo Trasatlántico de Libre Comercio, Falando en Radio Felispín, informou o Pequeno Monstro para a Libre e Comunitaria de Ferrol.